Aztok, ez az audioblogom, hát meglepő módon ismét úton vagyok, de hamarosan hazaérek, mert elboztam az időt, Ilyen ügyeségekkel telefonálgattam, meg egyébként most egészen elviselhető az utazás, mert amúgy halára szoktam unni magam, amikor vezetnem kell, már Heróton van, de most megoldottam azzal, hogy hát hoztam magam a kurva az zenéket, és egyébként a zenét az ember megúdja egy idő után, de de most erről leszoktam. Hozzáteszem, tett, vettem egy fejegységet a kocsiba, 15 ezer forintért, ami játszik MP3-at, mert eddig ebben nem volt. Erre opció, CD-vel utálok jecizni, és akkor most itt van négy híg a zene, ez megy randomban, és akkor faszá el vagyok ez a titok. Hozzáteszem, nem csoda, hogy hero van, mert most itt nézem az órát. Körülbelül mondjuk, nem akarok hülyeséget mondani, 25-30 ezer kilométert megyek évente pedig már nem megyek annyit, mint régebben, mert azért egy-két autót megajrahajtottam még a BBTV miatt, de most nem nagyon van külföld. A volt is külföld, az repülővel volt. idén nem is voltam sehol külföldön, csak tavaly, mert mint úgy értem, ért, repülővel, a itt tudom, voltam Szerbiában, van nem saját kocsival mentem, hanem valakivel úgyhogy most annyit már nem is megyek mint régebben szoktam menni de hát azért van így is rendszeresen kurvasokat vagyok Debrecenben, de Debrecenben elég komoly a, a testépítő élet ugye itt van Kati Béla és társai aztán itt mindig lehet valami okosságot valami csinálni, egyébként most is ott voltam megtanítottuk Kati Bélát flexzelni, de ezt majd hát vagy majd, vagy hát attól függ, hogy ez mikor hallgatod, ezt láthatod a BBTV-ben Körülbelül két nap múlva, vagy már láttad, azt nem tudom. És egyébként itt, hogy lent voltam a keresztő, tudtam meg, hogy a, a sárga kapszula újra meg fog jelenni. A Robbie elfejtett nekem szólni, vagy nem akart, merő ajasságból, hogy ők már eldöntötték közben a Weezer Pistivel, aki meg ennek a történetnek az a design felelőse. Hiszen itt azért a sárga kapszula, mint azért látátok, annyira nem nézett ki szarul, mert azért egy dizájn cég volt mögött aki ezt megtervezte, az egész kiadványt ugye betördelték, megcsállták a filmet a nyomdai előkészítést gondolok aztán megcsállták a nyomdát tehát itt egy ez design nevű stúdió van mögötte akik ezt létrehozták és ők közben a Robival eltervezettek ezt volosságot, úgyhogy néz ki a sárga kapszula meg fog jövőre jelenni újra, de speciális kiadás lesz egy kicsit annyival lesznek extrák valamilyen formában, valószínűleg CD formájában lesznek audióanyagok hozzá, de ezt, ez, ez még nem egy pontos dolog, úgyhogy nem akarok semmit mondani. A, a rossz hír, ha ez valakit érdekel, de szerintem senkit az, hogy a, az elgépedéseket, meg az egy-két esetleg hibát, amit bent hagytam, azt nem tudjuk kiavítani, mert az újra kéne az egészet szedni, levilágítani, hogyha fasz egy valak pénz, tehát az, az nem játszik, de az a lényeg, hogy Gyakorlatilag elfogyott a sárga kapszula, nulla, nekem sincs, nincsen, így, ahogy mondom, nincsen. nincsen, nem tudtam adni a nyámnak nem tudtam adni a barátnőmnek, nem tudtam adni a Kovács Imének, a szájtek egyik igazgatójának, ő a tém, marketing és fejlesztési igazgató, neki nekem nagyon jó barátom, és neki se tudtam adni egy darabot se, talán neki még kerítek a, a demo példány, valamilyen spirálkötött, és egyedileg lesz legyártva elég drágán, Ö, és nem is néz ki jól, mert ugye spirálköt is, és talán ebből majd tudok neki adni, aztán hát most tulajdonképpen évértékelő beszédet kéne tartalom, mint uh, ha én lennék a magyar kormányfő, de szerencsére nem én vagyok, úgyhogy nem kell tartalom ilyesmit. De hát nyilvánvalóan évvégén, szilveszter előtt az ember miről beszél, arról, hogy milyen volt az év. Uh, és hát kurván nem így teszem, hogy milyen volt az év. Majdnem, hogy olyan volt, mint a többi, de azért próbálok egy olyan progressziót tartani, hogy hogy próbálok fejlődni, nem fizikailag, mert fizikailag már leszarom ezt az egészet, hanem ugye mindig hangsúlyozom, hogy fontosabb annyi vannak, és és próbálok mindig, mindig többet hozni, mindig új dolgokat hozni, csak, csak ez, ez kurva nehéz. Ez, de sőt, nem is gondolnátok, hogy mennyire nehéz, ugyanis falak, falak vannak körülöttünk, vagy körülöttem. Körülöttünk is, de körülöttem is vannak falak, ugyanis Egyáltalán nem olyan egyszerű az ember dolga, tehát jó hangzik az, hogy én most BBTV-t csinálok meg a többi dolgot, és ebből ebből megélek, de, de nekem az a baj, hogy, hogy céljaim vannak, sőt tovább megyek álmaim vannak, és ezt azért mondom el, mert lehet, hogy a ti is vannak ilyen dolgok, de lehet, hogy nincsenek, és akkor, akkor még ezen lehet változtatni, ugyanis érdekes mondom az embereknek a nagy többsége kurvára egyszerű, tehát mint a fagolyó. Annyit lát az életből, hogy én most akarok valamit. Akarok egy új szulukit venni részletre, vagy akarok venni egy plazmatévét, és akkor ennyi az élet. Vagy el akarok menni hétvényen diszkóba, vagy sörözni, vagy nyaralni el akarok menni, és ennyit látnak. És én valahogy azt, azt kell, hogy lássam, hogy ez a, ez a normális, és én vagyok a hülye, hogy nekem teljesen más elképzeléseim vannak, mert nekem vannak céljaim. Vannak hosszú távú cél, hogy mit szeretnék az élettől, de az nem az, hogy hú, legyen Gezi pénzem, és akkor nekem dolgozni. Tehát nem, nem, ez, nem ez a lényeg. Persze kiegyeznék a történettel nyilván, én is nem vagyok hülye, de, de nem ezen gondolkozom, hogy én majd nem tudom, milyen házba akarok lakni, meg nem tudom, mennyit akarok keresni. Én ezeket a dolgokat leszarom. Hozzáteszem, keresek én is pénzt, sőt, nem is kevés pénzt keresek, ö, nem is keveset dolgozom ezért, hiszen nálam tudjátok hét nap 24 óra, majdnem. A történet, de de a célok azok nekem, nekem más mások és ezt nehezen tudom elmondani hogy, hogy hosszú távra mik a céljaim mert, mert több célom van nyilván a, a céljaimnak egy része az is hogy magamat, magamat minél feljebb emeljem az imidzsemet minél feljebb emeljem és a, a sárga kapszula az ennek egy eszköze, hogy végre ha nem is igazi könyve, de megjelent egy nyomtatott könyvem szerintem ez már eleve egy jó életcél tehát az ember azt mondja, hogy egy, egy könyvem elenjen meg, és azt le tenni az asztal, hogy igen, megjelent egy könyved az, az szerintem, szerintem kúrva jó én erre valahol nagyon büszke vagyok annak hogy ez nem a könyv még, amit szerettem volna én mindig el azt mondani hogy mi ez a sárga kapszula és lehet, hogy te már hallottad, hogy elmondtam lehet, hogy nem hallottad, de elmondom még egyszer a sárga kapszula ez igazából ez egy átpozicionálás. Nem az én átpozicionálásom, hanem, melyik kifogyott a gázolaj? Á, se baj. Nem az én átpozicionálásom, hanem az alapismeretek átpozicionálása. Ugye van a egyről válaszol, ahhoz van egy alapismeretek. Miért van az alapismeretek? Hogy ne a gyökereknek állam ugyanarra válaszolgatnom, és ne kelljen a mitől leszek íz most, meg mit eljegy kérdésekre, könyvet írnom minden degenerátnak, mert nincsen időm egy-két, meg három órát, de még 30 percet se írogatni hülye kérdésekre, ezért megírtam az alapokat, ez volt az alapismeretek, ezt elolvasta a paraszt, és volt valami fogalma arról, hogy hány óra van, és mégis, oh, mivel kell kezdeni, és akkor utána lehet értelmes kérdést feltenni. Csak hogy. A probléma az, hogy ez egy kötelező dolog volt. Ez nem opcionális volt, hogy elolvasod, ha akarod, hanem az volt, hogy ha nem olvasod el, akkor nem válaszolok is kész. És természetesen folyamatosan jöttek a tegenerátók. Annak ellenére, hogy szinte meg kimerném azt jelenteni, hogy az alapismeretek az eleti formájában a valaha is volt, szerintem minden idők legtöbbet olvasott ismeretterjesztő írása volt a testépítés ügyében, ezt komolyan ezt kimenem jelenteni, nincsen adatom, hogy hányan olvasták el, ugye több verziója is volt, nem tudom, hogy hányan olvasták el, de én biztos vagyok benne, hogy könyv nem jelent meg ilyen példány számban soha, az száz százalék, és uh, megmenem azt kockáztatni, hogy ez tényleg ennél több, többet, se, semmit nem olvastak el, de ez teljesen mindegy, mert az volt ezzel a baj, hogy kötelező volt. Tehát ami kötelező, az arra baszunk. Tehát Azt nem fogja föl az úgy jó, hogy ez a saját érdeke, hogy tisztában legyen bele. E, azt meg főleg nem, hogy egyszer nem fogok válaszolni, hanem olvassa el, hanem ő úgy gondolja, hogy ő leszarja, és azért átpozicionáltuk, miért pozícionáltuk át. Igazából én mélyen leszarom, hogy ki milyen izmos, meg hogy ki milyen izmos lesz. Tehát kifejezetten én az értelmes emberekkel akarok foglalkozni. Nekem nem célom, hogy mindenki szeressen. Nem célom, hogy mindenkinek segítsek. Nem én máltai, szeretet szolgál, de legfőképpen nem célom, hogy mindenki izmos legyen, és mindenki tudja, hogy hogy kell. Kurvára lesz arom, hogy ki milyen izmos. De mégis azért szerettük volna ezt az információt minél több embernek eljuttatni. Ilyen egyszerű a történet. Tehát valam, valamilyen szinten ez a dolog, ez engem azért mégis érdekel, hogy hányan olvassák el, és hányan hülyék a testépítéshez, és hányan nem hülyék. Hiszen mindenképpen jó, hogyha ezek a káros téves ezek megszűnnek. És ezért kellett megírni. Illetve ezért átpozícionálni az egészet, hogy ne azt mondjuk, hogy kötelező, hanem azt mondjuk, hogy ez egy ajándék neked. És elolvashatod, de mivel ami ingyen van, az nem kell senkinek, ezért megcsináltuk könybe, és azt mondtuk, hogy ez kerül ennyibe, 3500 plusz postaköltség, de te külön letöltheted ingyen magadnak, és elolvashatod. Ha beregisztrálsz. Tehát ez egy trükk. Átpozícionáltuk. Nem azt mondtuk, hogy... Nem azt mondtuk, hogy ez kötelező. Nem azt mondtuk, hogy ingyen van, olvasd el. És akkor jó jársz, mert... Ezt leszarják. Ami ingyen van, azt leszarják. Ami kötelező, azt leszarják. Azt mondtuk, hogy ez egy 3500 fontos könyv. És ott ne kell odaadjuk ajándékba. És látja az értéket és azt mondja, jó, hát ezt az értelmes emberekkel nem kell játszani, természetesen mondom se kell, ezt kifejezetten hülyékkel kell játszani, látja az értéket az ember és azt mondja, hogy jó, hogy 3500 forintos valami, azt már csak letöltöm, és akkor onnantól kezdve már van esély, hogy elolvas, és nem lesz tök hülye, és nem fog engem hülyeségekkel fárasztani, meg esetleg valami értelmes sportoló vagy hobbista válik belőle de hát, mivel azt mondtam ott abban a ominózus videóban, hogy ez egy 3500 fontos könyv, ezért le kell a könyvet gyártani. És az a hogy nem tudsz 10 darab könyvet gyártani, vagy nem tudsz 50 darab könyvet gyártani, és nekünk az tökről elállt volna a raktár, ma mondjuk 50 darab könyv, és ha, ha esetleg valami hülye rendel, mert éppen ő úgy gondolja, hogy rendel belőle, de hát miért rendelne, hiszen ott van ingyen, de mégis, ha valaki megőrült, és rendelne könyvet, rendelne könyvet fizikailag, akkor el tudjuk neki küldeni, és mégse beégés van, hogy hát ez valójában nem is létezik. Csak hogy az a baj, hogy 50 darab könyvet nem tudsz gyártani, meg 10-et, meg 20-at, hanem egyszerűen 1000 darab könyvet tudsz gyártani, ott indul a történet, 1000 darab könyv, az alaphangon hangon a költség szinten kerül másfél millió forintba, úgyhogy kénytelenek voltunk, hát én nem, nekem nincs másfél millió forintom, de, de az tipít, Robi ö, belelakott ebbe másfél millió forintot is legyártottuk, és nagy para volt, hogy most mi lesz, el tudjuk-e adni. Nyilván így már meg kellett reklámozni, kellett csinálni egy ilyen bannert, ö, foglalkoztunk vele, mentek a google hirdetések, mert hát nem, nem akartuk, hogy egy nagyon nagy bukta le, legyen, de mindez az erőfeszítés, a nyomdával, a dizájnnal, a pénzzel, ö, ez mind, mind arra ment ki, hogy az ingyenes verziót letöltsék az emberek, és igazából három meglepődtünk azon, hogy ez egy abszolút siker történet lett. Én úgy gondolom, hogy ma Magyarországon amikor a, az emberek nem szeretnek olvasni, az emberek valóságsot néznek, úgy gondolom, hogy ez egy baromi nagy dolog, hogy el tudtuk adni ezt a könyvet. Az összeset gyakorlatilag pár hét alatt még azt sem, azt sem mondom, hogy komoly marketing volt mögöttem, mert nem volt. Tehát reklámoztuk, de ezért nem vittük túlzásba. Én igazából ezen meg is lepődtem, hogy ez így sikerült, és, és úgy, ahogy mondtam az elején, ebből egy, egy darab sincs most már. És persze azért dilemma volt, hogy ez most után lesz nyomva, vagy nem lesz után nyomva, de hát most uh, tulajdonképpen ez, ez kiderült. Úgyhogy azt mondhatnám, hogy a 2011 évben nekem az egyik sikertőteltem az volt, hogy ha nem is az igazi könyv, amit terveztem, mert ez, ez a tulajdonképpen a már évek óta ingyenesen eléhető alapismertek könyvé formálása és kibővítése, úgy, hogy ingyen le lehet tölteni, és még így is megjelent könyvbe is mindet eladtuk. Hát ebben a rációban ez egy abszolút siker sikert történet nekem. Ez a... Ezt, ezt elmondhatom, hogy egy, egy sikert el tudtam érni. Ami, ami jó van a sikert számomra, mint ha ezt is mindig elszoktam mondani, mert mondjuk versenyeznék, és megnyerném a kupát, De de az az igazság, hogy nem csak, nem csak sikerekből áll egy év és ez a másik dolog amit el akartam nektek mondani hogy ezen ne, ne lepődjetek meg mert nem tudom, hogy én kívülről milyennek látszom hogy olyannak látszom-e hogy nekem így mennek a dolgok és minden sikerül, fingom nincs hogy ilyenek látszom -e, lehet, hogy nem látszom ilyennek de valójában kibaszott sok kudarcér nagyon-nagyon sok kudarcér van, ami az én hibámból van, ami az én, nem az én hibámból nagyon sok dolog valamit nem tudok nem tudok egyszerűen megcsinálni, nem sikerül és vannak ebben nagyon nagy kudarcok is, például a virtuális Lestépítő bajnokság. aztán euh, egyébek is vannak amiket nem, nem akarok ragozni de egyszerűen nem, nem sikerül minden és ezt, ezt el kell fogadnom és meg, megmondom őszintén hogy, hogy ez néha kugvára idegesít tehát én nagyon sokat rágódok ezeken a dolgokon közhirdelme ellentétben amikor az válaszolban egy degeneráltat elküldök a picsába, azt se úgy működik, hogy automatikusan azt gondolom, hogy mindenki hülye és én az okos, mert kurvára elgondolkozom azon, és végigfutottam tízszer magam, hogy ez most tényleg ilyen hülye, vagy nem. Ez a birka most tényleg megkérdezte, hogy a virágporral amit kell csinálni, vagy nem. És amikor, amikor eldöntöm magam, hogy igen, ez tényleg hülye, akkor küldöm el a picsába, hogy mondom neki ilyen esetben azt, hogy kenegesse a valagára, vagy akármit csináljon vele. Szóval. Uh, abból, abból a szempontból nehéz volt az év nekem, hogy egy, egy csomó, dolog, csomó dolog nem sikerült, és, és a legrosszabb az, hogy mh, talán, talán könnyebb elviselni, hogyha én baszom el, de amikor, amikor más basz el olyan dolgokat, ami, ami nyilvánvaló, nyilvánvaló működnie kellene, az, az a legrosszabb. Nem, nem akarok részletekbe bocsátkozni, de próbáljátok azt elképzelni, hogy hogy nekem határozott terveim vannak olyan dolgokról, hogy, hogy mit, mit, hogyan csinálunk. Ez az egész drugsbunnyi dolog, ez se véletlen, hogy alakult ki, így, hogy nem véletlenül van ez az edző ahol már nem véletlenül vagyok én ilyen. Én egyébként ilyen vagyok, tehát magamat adom, ez nem színészkedés, de maga a az egy image az tudomásul kell venni, ezt én kitaláltam. Én kitaláltam, hogy a testépítésben mit látok. Én kitaláltam, hogy a testépítésben nem a buzi fitnessvel lesz, papucsban edzünk, és elmegyünk saunázni, meg gyakuzzizni, izé, vonalat fogom nyomni, hanem én a... Nem mondom, hogy hardcore, mert ez a szót már nagyon egy-két kis buzi. Szóval... Én azt a vonalat fogom nyomni, hogy azért csináljuk ezt, mert férfiak vagyunk és egy kemény fizikai munkát végzünk. Én ezt, én ezt látom a testépítésben akármennyire is. Most a múltkor néztem, hogy talán ma néztem egy edző videót amelyik amerikai faszkalap volt, nem profi, de ilyen feltörekvő gyökér volt, és akkor így nézem, hogy toj, csinálják Tiszepsz, izé letonást, és akkor így beletolt tized, hogy épp ahogy csak valamitet nyőszörök, és látszik, hogy gyakorlatilag semmi pumpája vért az izmába, tele van baszvat utcal, és akkor így ezen elgondolkoztam, hogy basz, hogy ez sport tényleg. Tehát ebben nem nagyon látom azt, amit, azt, amit uh, én erről gondolok. A Facebookon uh, a profilképükbe feszengő degeneráltaknál én nem nagyon azt látom, amit én erről gondolok. Egyáltalán a feszengő idiótáknál nem nagyon látom ezt, amit uh, mit én erről gondolok, de ez az én bajom. Én ezt így határoztam meg, és próbálom ezt a, ezt a vonalat így csinálni, de más egyéb dolgokban is próbálok minőséget képviselni, és próbálom az egész imidzsünket felfelé tolni. Rengeteg olyan döntés van, amit meghoztam mondjuk a Bodybuilder webmagazinnal kapcsolatban, a, amit más nem mert volna meghúzni, meghozni, tudom, és csak a, az én ö, ö, Elviselhetetlen állhatatosságom az, ami, ami miatt ez egyáltalán így van, mert ha én nem lennék, akkor nem így lenne. Én például meghoztam a döntéseket, hogy nem megyünk el rendezvényekre, nem megyünk el fitparádéra, faszára, és azért nem megyünk el, és ez most nagyképűen hangzik, mert mi túl nagyok vagyunk az, hogy megyünk a fitparádéra, majd akkor megyünk el a fitparádéra, A, hogyha meghívnak, B, valószínűleg hogyha ők fizetnek azért, hogy mi elmenjünk oda, ezt a dolgot, ezt meg kell, meg kellett sajnos így lépni. Van egy nagyon jó barátom, aki, akinek nem tudom megmagyarázni, hogy videózásra, meg fotózással foglalkozik, hogy 20 ezer forintos melókat nem vállalunk be. Azért nem vállalunk be 20 ezer forintos melókat, mert az ember még az elején megcsinálja, de aztán rá kell jönni, hogyha 20 ezer forintos dolgokat beválasz, akkor 20 ezer forintért fognak hívni. Akkor nem lesz 100 000 forintos melód, akkor 20 000 forintos melód lesz. És mi pontosan ilyennek vagyunk, aki minket például egy versenyre meghív, és jó viszonyban vagyunk vele, és normális, arra rendezvényre elmegyünk, elmegyünk arra, ami minket érdekel, de minden lófaszra nem tudunk elmenni, ahol a többi... Ö eres konkurencia meg ott topzódik, ezt meghagyjuk nekik, csinálják. Hírekben ugyanígy vagyunk, tehát nem kell nekünk minden szarról írni. Volt, amikor pár gyökér hisztizett, hogy a kis kedvenc arogáns faszkalap versenyzőjükről mi miért nem közlünk le híreket, azért nem közlünk le híreket róla, mert úgyis elolvasták már máshol, nem kell azért hisztizni, hogy máshol írták nálunk, nem, hát olvassa el máshol, én nem fogom koppintani a többit, vagy máshol onnan leszarom. És ez a filozófia, hogy ha nem is feltétlenül ebbe az irányba, hanem másba, hogy minőséget nyújtsunk, hogy ne a piti előnyökért menjünk, hanem hosszú távon gondolkozunk, ez nekem különböző partnereimmel való kapcsolatomban is így működik. Tehát én úgy gondolom, hogy például az ember építi a saját cégét, akkor nagyon fontos arra menni, hogy az a cég az, az minőséget sugározzon magából és kúrva sokszor koppanok, hogy én próbálok bizonyos partnereket feltenétolni, és ők meg olyan húzásokat csinálnak, hogy nekem még a pofám miatta. És ez, ez, ez kúrva kellemetlen és kúrva idegesítő, hogy gyakorlatilag így a, a, a, te próbálsz valamit építeni, és rombolják a munkádat. Az egy dolog, hogy megkapom a pénzemet ezért ugyanúgy, és igazából szarhatnék bele, mint ahogy általában szarnak bele mindenki más is, de én egyszerűen képtelen vök így gondolkozni. Nem, nem tudom úgy csinálni, hogy, hogy szarul csináljam a dolgokat, és ez ami, ez ami rohadt nehéz. Meg az is rohadt nehéz, hogy emberek érdemtelenül ö, kerülnek olyan helyzetbe, amit egyszerűen nem érdemelnek meg. Tehát vannak olyan emberek, akiket mondjuk ö, ismerek, és, és tudom, hogy világ életében egy, egy büdös undorító paszkalap gyökér volt. Tehát nagyon arra kellett rájönnöm a 2011-es évben, hogy kurvára nem számít, hogy milyen tehetséges vagy, kurvára nem számít, hogy mennyit dolgozol, kurvára nem számít, hogy mit teszel meg. Azaz egy dolog számít, hogy mennyire vagy e, ilyen rámenős, pofátlan, büdös gyökér, aki egyszerűen vadnyalással vagy más pofátlan módon bizonyos dolgokat el tud magának euh, intézni, vagy el tud magának intéztetni, vagy nem is tudom, hogy mondjam de ez egy nagy tanulság hogy sajnos és ezt most gondolhattok több dologra is Sajnos kurvára az emberek nem érdemeik szerint, és nem a munkáik szerint vannak, van ért, vannak értékelve. Nem azért, mert én nem vagyok értékelve, nem az a bajom. Nem az a bajom, hogy vannak emberek, akik nincsenek értékelve, holott megérdemelnék, és vannak utolsó szarkis gyökerek, vagy vannak egészen ilyen felháborító taknyok, akik viszont olyan helyzetben vannak, miben nem szabadna lenniük, különösen, hogy gyakorlatilag olyanoktól kapnak lehetőséget, akiket csak leégetnek. Ne nem tudom, hogy így értető ez a dolog, konkrétumokról nem akarok beszélni, de, de a világ az ilyen. A világ amúgy is olyan, hogy egy csomó ember azt képzelik, hogy neki dolgok járnak. És az nem így van. Ez különösen ilyen magyar sajátosság, hogy azt gondolják emberek, hogy ők dolgoznak egy szar munkahelyen, és akkor nekik, mindenkinek van pénz, az dögöljön meg, mert nekik járna, hogy jobb életük legyen. De nem, ezek nem járnak ezek a dolgok automatikusan, ezek tenni kell. És engem nem ez háborít fel, nem, én úgy gondolom, hogy ez, ez teljesen rendben van. Ez az egész világ olyan lenni, mint a, amit a tévében láttok, hogy érdemtelen szar emberek kerülnek polondra, ugye mit láttok a kereskedelmi televíziózásban, mindenféle tehetségtelen utolsó gyökér szarjankó buzit beraknak, és azok lesznek a sztárok. Ezt nem kell raggoznom, mert mindenki igazából behány, csak nem tudom, arra az aspektusra gondoltatok-e már, hogy az a probléma, hogy azok a gyerekek, akik manu fel, nekik ez lesz a természetes. Tehát ők látják ezt a sok sült gyökér utolsó parasztot, és nekik nincs alternatíva, nem látnak mást. Ők azt látják, hogy a tévé ez egy fontos dolog, mert tv tévében van az a hiteles, hogy azt alapban az ember azt hiszi, hogy ez így van, meg amely a blikben van az a hiteles, és ők ezt fogják látni, ebbe fognak felnőni, hogy ezek a hiteles emberek, a példaképek, ezek a sztárok. És ez, ez kurva gáz, de itt most nem akarom kereskemi televíziózás, meg az egész média felelősségét ragozni, csak az a baj, hogy jobban azt látom, én az életben is mondjuk Ö, az üzletben cégek pozíciója, van, hogy ilyen emberek kerülnek be, akik abszolút elhetségtenek, abszolút lesz szarnak az egészbe. Jó, ez mondjuk nem újdonság, mindenki látott már eneket, akik benyalták munkat bizonyos helyre, és nekem marhára zavar, hogyha ezzel találkozok, és nekem emberekkel nincsen konfliktusom, csak azzal van konfliktusom, amit csinálnak. Azt hiszem talán ti is találkoztok azzal, és ezért és lesz egyre az élet, de egyre több olyan ember van, sőt az emberek többsége olyan, aki akit nem érdekel az, amit csinál. Tehát ők egyszerűen pénzt akarnak keresni. Nem az a céljuk, hogy bizonyos dolgokat építsenek, egy céget építsenek, egy cégi midzjét erősítsék, hanem az őket, hogy pénzt keressenek és kész utána a rólót, Én nem ilyen vagyok. Nekem az a baj, hogy álmaim vannak, konkrétan terméim vannak, és álmaim vannak. Nem úgy képzelem el, hogy leszarom az egészet, hanem azt nézem, hogy mennyi a fizetésem, éppen annyit dolgozok, hogy ezt a fizetést megkapjam, aztán nyáron elmegyek el és szarok bele, én nem tudok így gondolkozni, hanem, hanem csak abba tudok gondolkozni, hogy építsek dolgokat, és egyre, egyre magasabb szintre kerüljek azok a dolgok, amivel foglalkozom, és sikereket érjünk el. A probléma itt abban van, hogy én nem üzletember vagyok, én nem a sajátomat építeném, ha saját dolgaimat építeném, akkor valószínűleg ez jó lenne. Így viszont abban a helyzetben vagyok. Hogy külsős vagyok bizonyos dolgban és nem, és nem tudok mindenféle tényezőt befolyásolni, és ezért néha kurvára ég a pofám mások miatt. Ami rohadt kellemetlen és rohadt frusztráló, és mondjuk képzelje egy bárkit, aki dolgozik, mondjuk dolgozol a bányában, vagy építesz egy házat, és mindig lerombolják a falat, és előről kell kezdened. Tehát nyilván ez egy. Ez egy olyan dolog, ami kijöri az emberbe a motivációt, és ha motiváció ki van ölve, akkor ugyanolyan droid lesz, mint a többi, aki, aki szarik az egészben a gyűjtbe, és az marhára nem jó.